Доїхала на метро до потрібної станції. Тоді, тридцять років тому, вона була, здається, кінцевою. А тепер після неї набудували ще сім. Ледь не проїхала. Перейшла на тролейбусну зупинку. Вона залишилась на місці. Тільки тепер до тролейбуса додалися маршрутки. У яку з них сідати? Я не знала, тому дочекалася звичного сьомого. Маршруту Можна було доїхати і на таксі Але, відверто кажучи Не могла згадати назви вулиці Вона давно вже змінилася Одне слово Я вийшла на третій зупинці І роздивилася довкола Скрізь височіли новобудови, Як я їй передбачала Все заасфальтоване Зацементоване запаковано в пластик і метал. Сучасний спальний район для тих, хто має автівки. Але побачене не викликало жодного оптимізму. Замість затишних зелених двориків і зворушливих п'ятиповерхових хрущовок, бачила перед собою голомузі башти на двадцять поверхів, довкола яких не було жодного дерева і жодної живої душі. Спека позаганяла всіх під кондиціонери. Одразу пошкодувала, що приїхала. Вирішила пройтися трохи вперед, пригадуючи, де б мав стояти мій колишній будинок, а потім якнайшвидше взяти таксі. Ішла, примруживши очі, адже сонце невблаганно сліпило, навіть крізь поляроїди. Від зупинки треба було пройти трохи вліво, завернути за ріг, де колись росло дерево, під яким стояла лавка. Ще не завертаючи, загадала, що дерева за ним не побачу. Тут взагалі не було дерев. То хіба могли залишити мого стариганя? Стежка була новенькою, щойно заасфальтованою. І тому я вирішила заплющити очі. Зі з невідомим об'єктом у цій урбаністичній пустелі мені не загрошує. А от одразу не побачити дерева було б прикро. Хороше було дерево. Моє. Дерево дійсно належало їй. Їй одній, більше нікому. Хіба що Ярик був причетний, до великої таємниці, якщо прикластися до стовбура вухом, можна було почути, як всередині лунають голоси, записані на спіральних смужках, мов, на вінілових платівках. Ніка уявляла, як багато тих платівок, щільно припасованих одна до одної, аж до самої крони, як змішуються і зливаються звуки, накладаючись один на інший. Вона запевнила Ярика, що може запросто розшифрувати їх усі. Прикладалась вухом до кори, виставляла палець. Тихо! І Ярик нетерпляче заумирав поруч. А вона, витримавши паузу, починала переповідати безліч історії, почутих зсередини. Якось наприкінці другого класу в останній день занять. Їм видали перше в житті важливе посвідчення із золотими тисненими літерами на коротці. Зелений патруль. Кожен з учнів здав по дві копійки першого внеску. Учителька поставила свій розчерк у графі «Сплачено» і шкільну печатку. Це означало, що віднині всі вони причетні до важливого товариства захисників природи. Вчителька пояснила, що це дуже важлива справа. І тепер вони мають захищати все живе від знищення або пошкоджень. А вже самим вирізати ножиком на дереві свої імена, виколупувати равликів з їхніх домівок чи витоптувати траву зась. І більше того, маючи таке посвідчення, юні захисники природи можуть самі брати штраф зі шкідників, або одразу викликати міліцію. З того часу страшенно горді своїм новим призначенням, Ніка і Ярик нишпорили по своїй околиці з надією викрити і знешкодити ворогів природи.